a hľadajte na YouTube a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Dnes preberám článok zo slovanských novín a dávam ešte čosi ku tomu z vlastnej úvahovej tvorby na úvod. Porovnával som dva príhovory americkému ľudu. Jeden akoby si pripravil Playboy, ktorý si myslí, že má stále 45 rokov, taký podnikateľ, čo žije z toho, čo mu zanechal jeho otec a veselo to rozhadzuje a o osude krajiny, ktorú má na starosti rozhoduje partička obchodníkov a nekompetentných polopsychopatov politikov. Tento príhovor bola veľká šovka, takisto ako tlačovka, ktorá nasledovala. Ten druhý príhovor je prehľadom histórie krajiny, ktorá bola napadnutá v rámci hegemonistických chúťok najväčších obchodníkov tejto planéty. Histórie, ktorá nie je výpočtom obsadených cudzích území, históriou, intrig a túžbou pomoci. Jeden príhovor hovoril nenažraný obchodník, ten druhý politik, ktorý chcel vysvetliť, po čom túžia všetci Iránci. Keďže Američania túžia potom, aby boli zabávaní, mám obavu, že ten príhovor ministra zahraničných vecí Iránu, politika štátnika, Nebude vyslyšaný a americký daňový poplatník odklepne Donaldovi faktúru na tmavé, plastové sáčky na mrtvoli, určené pre jeho synov, ktorý za minimálny žolt zhoria v iránskom inferne. Ešte si pripomeňme. Približne 140 pozvaných hostí sa cez víkend zúčastnilo Medzinárodnej konferencie v Bratislavskom hoteli Tatra s názvom Suverénna politika, suverénnych štátov Strednej Európy. Ja som to už spomínal, táto sa konala pod záštitou podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Tibora Gašpara. Hlavné posolstvo konferencie bolo zbavme sa strachu a prestaňme byť otrokmi západu. Zaujímavé, že? Konečne sa niečo aj týmto smerom začalo hýbať. Takže veľká vďaka za organizáciu takéto konferencie. Mám tu ešte dačok ku domácej scéne politickej šovky, napríklad okolo ministerstva kultúry. Poďme si spolu zaspomínať. Našiel som na internete, počúvajte. Keď bol kňažko ministrom kultúry Slovenskej republiky tak za 24 hodín odvolal všetkých riaditeľov inštitúcií, ktoré patrili v tej dobe pod ministerstvo kultúry a bez udania akéhokoľvek dôvodu. Vtedy Stanke a jemu podobní boli ticho a nekričali po námestiach na tribúnach ako to robia teraz, keď je ministerkou kultúry Slovenskej republiky Martina Šimkovičová. To je ten dvojaký meter Stankeho a jemu podobných opozičných aktivistov, ktorí sa pretvarujú, že v súčasnosti bojujú za kultúru. To sú tí, ktorí keď nemajú 6000 mesačne, tak sú dosť nervózni. Napokon poďme na hlavnú tému dnešného špeciálu. Názov. Čína mlčí a trpezlivo sleduje pád tohto sveta. Všetci sú zmetení a pýtajú sa, kde je Peking, zatiaľ čo SŠA a Izrael bombardujú jedného z najväčších energetických partnerov Číny. Odpovedie vo svojej jednoduchosti natoľko krutá, že ju väčšina analytikov úplne prehliada. Impérium požiera samo seba zaživa a Čína už buduje náhradu. Amerika práve vtiahla celý blízky východ do vojny kvôli Izraelu. A teraz Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty, Kuwait a Katar sedia v jednej miestnosti a diskutujú o odstúpení od amerických kontraktov a zrušení investičných záväzkov. Štáty Perského zálivu, ktoré predstavujú doslova základ petrodolárového systému, ktorý od roku 1974 udržiaval dolár v statuse svetovej rezervnej meny teraz aktívne diskutujú o odchode z tejto schémy. A Peking neurobil absolútne nič, aby sa to stalo takto. Urobil to sám Washington. Toto je kľúčové, čo iným ľuďom uniká. Čína to všetko predvídala už pred rokmi a začala klásť kolejnice. Doslova, iniciatíva novej hodvábnej cesty, alebo ak chcete jeden pás, jedna cesta, Potichu pripojila 150 krajín k čínskej infraštruktúre, prístavy, železnice, diálnice, optické káble, elektrické siete. Saudská Arábia navyše v roku 2023 začala skúšať predávať ropu Číne za juany. To samo o sebe malo byť hlavnou správou na titulnej strane celý mesiac. Západné médiá o tom však sotva informovali a vedia prečo. BRICS sa práve rozšíril o Sáudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty a Irán v jednom bloku. Čína vytvorila CIPS ako priamu alternatívu k SWIFTu, aby celý nezápadný svet mohol vykonávať zúčtovania bez toho, aby sa vôbec dotkol dolára. Každý z týchto krokov bol urobený ešte dávno pred tým, ako na Irán dopadla prvá bomba. A potom je tu Afrika. Najmladší kontinent na Zemi, priemerný vek 19 rokov, predpokladaná populácia 2,5 miliardy ľudí, do roku 2050 najväčšia pracovná sila, akú kedy svet videl. Čína to pochopila už pred 20 rokmi. Kto vybuduje infraštruktúru Afriky, ten bude vlastniť 21. storočie. zatiaľ čo SŠA míňali bilióny dolárov na ničenie Iraku a Afganistanu, Čína stávala železnice v Keni priehrady v Etiópii, prístavy v Djibuti, diaľnice v Nigérii, technologické centrá v Rvande, štadiony, nemocnice, vládne budovy, telekomunikačné siete na báze Huawei po celom kontinente. A to všetko bez jediného výstrelu, bez zmeny režimu, bez sankcií, bez prednášok o demokracii, len betón, oceľ, optické vlákna a dlhodobé kontrakty. Preto, keď sa ľudia pýtajú, prečo Čína v otázke Iránu mlčí, odpoveď znie, že mlčanie je stratégia. Každá vojna, ktorú Amerika vedie kvôli Izraelu, stojí bilióny, destabilizuje energetické trhy, odrádza partnerov v zálive a tlačí celý globálny juh bližšie k systému, ktorý Peking budoval dve desaťročia. Súčasný odklon štátov Perského zálivu nemá nič spoločné s ideológiou. Washington premenil celý ich región na bojovú zónu, aby poslúžil regionálnej stratégii Tel Avivu, a potom ich s vážnou tvárou žiada, aby nadalej kupovali americké cenné papiere. Matematika jednoducho prestala vychádzať. A keď matematika prestane vychádzať, lojalita sa tiež končí. Mlčanie Pekingu ohľadom Iránu je zrejme najtrpezlivejší a zároveň najničivejší ťah na celej šachovnici. Čína v reálnom čase sleduje, ako Amerika sama demontuje svoju hegemóniu a pritom potichu dedí každé spojenectvo, ktoré Washington páli. Musí len pokračovať v budovaní a pokračovať v mlčaní. Napoleon povedal, nikdy neprerušuj nepriateľia, keď robí chybu. Cítim pink to premenil na 50ročnú doktrínu. A práve teraz sa vypláca rýchlejšie než očakával samotný peking. Za mňa na dnes všetko lúčia sa monika a dušan do počutia zajtra.